Syekhul Mualiku, Rahimahullah Taala, dan kita berbangga dengan ilmu, fasa'l fi ahkam al ilai, wahulat ala yuli ilan. ila iza halafa <tuh> ini suatu pasal pada menyatakan hukum-hukum ila ha, ambil apa dia ila gapo ila ha, tengok dulu dia kata wa niwa ma'nahu luwatun iyalah dan iyalah pada lorat tu kalau dia kelimoh dulu masdaru kelimoh masdar ila itu masdar bagi madinya ala yuli ha, Asal dia ha, kalau ni dia gi ikut capur loroh dengan kharahnya ni Asal kaidahnya <Sessizuk> la yu li I'la la i la sebab amana yu yaminu iman ha ni ya tukar bini a la asa dia a la tukar hamzah kan alif yu li tukar hamzah kawa yu li -tukar ila asa ila tukarkan ya ha ni maksud dia dekat kata apabila berhipung dua hamzah pada satu kelima nah hamzah yang kedua Itu mati lalu ditukarkan hamzah kedua itu dengan huruf yang berjenis dengan harakat dengan baris hamzah pertama ha tengok hamzah yang pertama a la ahmzah ha, dia kedua mati hamzah sama bagi atas maka hamzah kedua tukar dengan alif tu bersambung dengan bariatah tu ah dah asalnya dia tempat gadonya betul uli uh, itulah ah ha, betul mutakallimlah uh, uli ha, tukar hamzah yang kedua tukar ke wa uli uh, patu tordalil ba bab dia tu supaya semua menurut apa pun tuli nuli tuli yuli iqla ah tukayakan dha tukah dha kaya ila seperti iman tukar kaya iman tu dari segi kalimah nah dia makna ala yuli ila tu Ila hadaka Ah makna makna ala tu makna hal apa makna bersumpah. Hmm, kalau gitu bersumpah makna ila ila tu makna bersumpah. Hmm Kemudian itu asal orang eh apabila kita bercara dalam hukum syara'ah fiqh apabila sebut ila dalam bab fiqh kena ke wa syar'an atuna wa makna pada uqo syarok dalah dan pada syarok atas pada luwatan wa huwa syar'an dan ia ilatnya maknonyo makna ilat pada syarok itu ialah Halku pu zaujiyyah sih thalaquhu li min wa iz di hubuliha muflaqam au fauqa arbaati asghurin ha panjes tu makna ila tu ialah bersumpah oleh suami bersumpah oleh suami suami yang sah oleh cerainya ha nah, tu dia kai kai kai tu ada muqtarab dialah bersumpah oleh suami Ha, suami ia sah oleh cerainya sekiranya kalau dia cegah tu sah. Ha, bersumpah apa tu? Bersumpah tu supaya liam dannya as supaya tertegoh yo. Zau itu suami itu Tertegah menguat izau dari wati kan isterinya. Ah ha, dengan wahai dia kata, Wallahi aku tak mau. Wati akad isteri aku Haa Ataupun dia khitab kepada isteri dia tu Haa Wallahi Demi Allah Aku tak mau wati -mu. Misalnya Haa Kok mana tu Haa Dia adalah buku tu Haa Dia ada buku lah jadi tu tu Tengok Tidak ada perkira buka Nah, Haa Demi Allah Aku tak mau setubuh mu bersumpah macam tu dalam hukum syarak kita panggil ila. Ah ha, tu dia. Ah ha, kenal bagi kenal masalah. Bila kata ila itu dia rupa. Seorang so, suami dia bersumpah tak mau setubuh isterinya. Ah ha, tu ambil secara, secara mudah. Ah ha, ni tak ambil lagi tak arif dia. Hal ku zaujin yasih talaquhu hal ku liyam thani <barWowtenayah> amim wa izaujatihi zawadhi fi kubliha mutlaqan tak mau tubuh pada kuburnya mutlaqan ingat tak ada kait masa berapa lama ah tu mutlaqan kata dalam syiah tu mutlaqan kat depan tu dia wayak surah dia kata ay ghayru muqayyadin bi muddatin mana mutlaqan jadi di mana tidak dikaitkan dengan masa. Tak ada kata sebulat kau, dua bulat kau, masalah. Pakai itelak kata demi Allah, aku tak mau tubuhmu. Nyak kat tu. Ia panggil mutlak, tak ada kaitkan masa. Hm, tu ada syahatah persebut. Fauluhu mutlaqan ayim tina'an mutlaqan. Tu nak ikhira <klarintness> nah, dulu. Fauluhu mutlaqan ayim tina'an mutlaqan. Apa makna mutlaq? Wa makna kaunihi kaunilim tina'an makna terteguh daripada waktu mutlakkan makna mana maknanya ialah ghairu muqayyadin bi tak dikait dengan masa ha tu mutlakkan au klik tepi au faqa arba'ati ashhurin ataupun lebih daripada 4 bulan ha tu dia kait masa demi Allah aku tak mahu tubuhmu lebih daripada 4 bulan Ah, ha, dia panggil hak kait dengan masa. Dia zaman jahiliyah dulu tu, dia salah satu daripada cara ubah dia ini lagu ni. Ha, nah, hanya perkatau agamu Islam ni satu maiduk beki ya. Ha, hanya panggil agamu Islam ni agamu Allah Taala, agamu yang dia panggil kata muafakat dengan fitrah fitrah Allah kata. Ah ya suci agama ni bersih agama ni lalu tu nak membersih fikiran manusia nak membersihkan akhlaknya perangai nak bersih ketika laku kerja harian cara bergaunya cara berumah tangga semua Islam mengatur mengajar Kali-gitu orang zaman jahiliyah dulu Orang tak ada ugamah Walaupun dia dakwah lah Ugamah-ugamah Ibrahim kata jelah. Tapi sebenarnya ugamah dah rusak Ugamah rusak tak ada orang baiknya. Maklulah jahil Tengok dia panggil jahiliyah Orang arak ni dia tak lihat Anak tutup Ismail nah, Tak lihat Bila mati Nabi Ismail alaihi salam, Tak ada agatil pada tu Pak baru-baru tak puas lagi lah dok ingat lagi bila lama-lama Ya kena sang bahasa dia dah pergi tak ada kampung tak ada tok guru dah kampung tak ada tok guru lagu mana jadi tepat ada guru lagi Pung ha tak mengaji pasal nak berapa raga jadi ha ha tu pasal tak ada begira Kapung tak ada tok guru aja tadi kau tak ada oh, tu dia aja fardhu ain kau tak ada balasah kau tak ada Haa, tu dia. Bahkan diri balasah pun tak ada. Hmm. Masjid pun tak ada. Ia ada. Nyo karaoke. Ia ada. Bah, haa, ia ada. Bang lemur. Tempat bersabung air. Haa, tu ada belakang. Bucu tu ada. Bucu ni ada. Kelak cerah ada. Balasah tak ada. Masjid tak ada. Turu tak ada. Haa, apa. Jadi, ragu nak jadi. boleh kita tengok. Cuba kita gambar. Oh, rak ya, anaknya. Haa, <tuh> nak tu pun taruh lijit masjid ada balaslah ada tu kau tepi masjid tu kedua buat misak kau tepi misaknya ha, tak kira ke ha, ayat tak berat tu kita gambarkan oh sungguh oh. okey zaman jahiliyah tu semanti, tu juga sementi lepas perempuan tu zaman tu Allah jadi supaya Allah apa yang kata di diisi dia tu supaya bernata lah gitulah kok dia nak buat macam mana lah Ha, ah tu zaman jahiliah tu zina kok ikut dialah. Ha, tengok gerak zaman tu cemanya, kotornya. Ah ha, lepas tu dia ada dalam rumah tangga, dia bahasa nak cerai isteri. Ikut dia kata, dia kata dengan lafaz zihar pun dia cerai. Nah ha, tu dia. Dia kata dengan lafaz wala-wala ni pun dia kira cerai. Ah ha, tu. Patut Islam mari baikti. Eh, tak jadi terang lagu tu kau nak cerak ha cerak ada perkataan tertentu seperti mengaji dak bak tolak padah yang sahih balah ni yakinannya balah ni cerak ha la pa ha, balah ni harojak balah ni Islam kalau tidaklah ni tak jadi apa ha, tu ada satu bagai zaman jahiliah yang katalah ni keceran Allah ikut tak sesubuh mu ayo keceran tu Ha jadi cerak Islam tak jadi terang hak tu Ha. Nah, tapi dia jadi kena kiro bercara. Ha dia panggil ila bersumpah seorang suami tak mau setubuh isterinya. Sama ada kait dengan masa ataupun tidak. Hak tak kait dengan masa panggil mutlaqan, tak kait dengan masa ha tu panggil muqayyadlah. lebih pada 4 bulan dia kata. Ha lah. dia nak derolah. Dia kata meja Jahliyah tu betak kena dengan isteri dia dia nak derolah isteri dia tu dia cerah ia cerah dengan ia apa ni, ia dera isteri dengan cerah lepas ia cerah saat ni dia, dia, tak ada apa dia tak ada apa, dia tak dia tu ha, isteri lah nyanyinya lepas ia kira-kira ke Jakarta lepas itu, ia ya rajong jadi kawan dia nak pergi tak boleh lah ia dah pun Gi. Bila -bila, Gi pulak, tu, kalau, tak boleh pergi lebih-lebih lagi pulak, lelaki tu kalau ia cerah atau sedah pun dia ku pulak, siapa yang jangan ambil bukan isteri dia kita tengok jamin yang kita lihat dulu belok bergama. Lagi tiga, juga. Kalau ia cerah dah, ia cool lagi. Jangan ya, lelaki. Siapa main nak ambil? Haa, nak ketemu dengan dia. <laughs> oh, kita tanya. Bukan siapa? Bukan dia tu. Patu munak dia, nak kita tanya dia. Dia cerah lama. Nak kita tanya dia lagi. Kalau tak tanya dia, tak ha, boleh nyakit lah. Haa, tengok dia. Panggil Zaman Jahiliyah. tu. Allah nyanyi Nah, Nak. Ha orang anak bersuami lain dia tak beri. hak dia ku, hak dia. Ha lepas tu dia sendiri tak ambil sekali. Kadang-kadang dia cerah apabila dekat pada faedah dia ambil. Ha malah itulah. Islam aja. Tulis dalam Al-Quran. Ha wallazina yuqlunana. Ha ada satu ayat hubung ada dua ayat hubung kat dengan masalah ilah. Ha, jadi Apabila begitu hukum jadi macam mana? Ha, ini ni baru duk mengaji takrif dia. Nah, ha, ilak ila tu gapo? Ha, bersumpah suami ha, nah. Ha, bersumpah suami tak mau tubuh isterinya ha pada masa lebih pada 4 bulan ataupun itulah. Ha tu ambil maksud wa hadzal makna dan ini makna saknin itu. Sarah kita ni kata ialah makhuzun min qaulil itu diambil daripada perkataan musannaf kita al-matan mana musannaf kita kata ha ni wa idza halafa dan apabila bersumpah ia seorang suamilah tu reti dia, dia panggil maklum insya kil kalam wa idza halafa sebab tu hasiah letak ayyuz syarah kita tak ada jaga dhamir fa'il Hasiah tu lem sorahkan ayyuz zauju apabila bersumpah ia siapa ia alkin seorang suami tak kira suami tu kata siap lagi hurran kana auratiqam sama ada suami tu seorang yang merdeka ataupun suami tu dia tu sahaya Hukus supa betul ni bersumpah apa tu apabila bersumpah ia zau allaya ba zaujatahu bahawa tak Ha, tak ha, tak mau setubuh Ia tak mau wati Ia akan isterinya Ah, ha. Itu lah Lapa dia buat lalasyah tu Alla yata'ai awla yujami'ah Dekat ayam Seperti kata Dia kata ke isteri dia Wallahi la apa uki Atau dia kata La ujami'uki Ah, tu dia Hmm Ah dia kata belah tu tu orang panggil ilak Ah bersumpah lagu tu namanya dalam dalam syariat kita panggil ilak macam tu. bila dia apa, bila dia pah begitu dia bersumpah bahawa tak mau setubuh tak mau wati akan isterinya sebagai watan mutlaqan. Ya sebab tak mau wati semata-mata. Atau ataupun muddatan Tazidu ala arba'ati asyurin. Itu nah, kita lakuh mata. Ataupun tak mau isteri isterinya pada masa yang lebih yata empat bulan. Saya rasa terpaksa. <tik> saya awat'an muqayyadan bimuddatin tazidu ala arba'ati asyurin. Itu nah, saya rasa kita umur ibarat. Uh, sebagai uh, dia tak mau wati yang dikat dia dengan masuk lebih eh uh, atas 4 bulan. Hmm. Baik. Apabila dia bersumpah lagu tu pas hukum dan panggil apa macam tu. Ha uh, ni jemlah jawab ni. Fa huwa mulin nah tu jawab-jawab izah tadi, tidak mengaji jemlah, jemlah syaratnya dia. Apabila bersumpah ia bahawa ia tak mau subuhkan isterinya nah ha, semata-mata ataupun ha, yang dikaitkan dengan masa lebih taraf bulan namanya dalam hukum syarak bahawa maka ialah apa ialah ayil haliful mazkuru artinya suami hak ia bersuport tersebut tu namanya mulek siapa tadi siapa ada pada awal Juli ilah siapa dia mulek Asal dia Muliun Muliun ha, nah. ha, Situ kawah, jadi, mu ha, tu kamzah kawal Jadi Muliun apa tu berat ni Berat ni berat ni Berat bomoh tahiyah Buat bomoh Temu dua mati Ya dengan tanwin Buat ya Tak ada lah ya Dia nampak less saja Mulin ha, panggilnya si suami tu panggil Mulin Mulin Mulin min zaujatihi Asal munasabah tu lagi dengan lorat tu mulin min zaujatihi maknanya qawluhu fa huwa jawabu iza wa qawluhu ail tafsirul lidhmim wa qawluhu mulim min zaujatihi ail tadarruriha biqad'i fihi haqqul 'afa nah tu tu kata dia nak dera orang zaman jahiliah gitu bila dia bersumpah gitu dia tak dia tak duduklah dengan isteri dia tu, atas alasan dia supoh, dia pegah betul supoh dia supoh tak hmm. lah ada ada. Ah supaya apa ya buat itu? Katalah syah lihat daru supaya nak buat dorak nyonya zaujatihi dia tu, biokat dengan tomah yatiha dengan memutuhkan tomok nyonya zaujatihi dia tu Mimma memalahapi daripada barang yang sabit baginya bagi zaujatihi ah padanyo padapo pada zau mimma laha ini mimma kana laha atau mimma sabata laha fihi fizau gapo mak ah yeah. mimma laha fihi haqul apa ah daripada barang yang sabit baginya aa, bagi zaujah padanya haqul ada adami dak ada, ada, ada, ada. Ada naskah dami dak? Mimma laha fihi min haqqi ada dak kita siap. Tak ada dah. kalau tak ada, ihtimam mafu tu ma'yatiha, okay. tomoknyo dengan memotohkan tomoknyo isteri daripada barang yang sabik iyo, barang baginyo ah bagi bagi zaujah tu, padonyo Ah, ha, inana zohi pada zau Gapa tu? Ah, tomok iya tomok hak al-afaf. I tu kalau ada minta wak ke paian-paian pada mak, ah ha, tidak tanya nak tu. Ah, ha, tu kata dia nak nak mendarat kepada isteri Dia supahlah tu dia nak dera la maknanya, dera. Ha, ah, pas dia punya isteri banyak, ada ngagundik lagi Haa, habis lagi orang dulu juga. Haa, ah, nak? Dah dia berkening sapa kok, dia serai atas am ambil. Amal atas apa, saya ingat jamiat orang cahaya tu lah. Dia pergi menyamu ropok mana nak ke bini orang, dia cerak tu, dia cerimek. Haa tu. Rebuk. Haa, apa nak buat tu anak? Atuk gama lah tu dia panggil. Kerana tak ada asas gama kok, tak ada takut. Kira kata asas dia menegak. Atau dia panggil gapo Kukusi Haa Dia buat istilah kata Biasa kuku besi Dia nak gapa orang dia ambil Dia nak ke isteri dia Dia kena ke isteri dia Dia tekai tu lelaki Dia suka cerah-mucerah ha, Dia ambil dia Haa Kadang-kadang awak lari teruk Dia ambil isteri dia Awak lari ke susu Haa Pada lari lembu ke susu Haa Itu tak teruk ke pasal itu Wah ha, tu boleh tengok gambar dia Cuma gambar dia Haa Itu lah itu Nah, bini orang ni dia ambil asuh ha, laki curang. Ah, datang dia ambil walahi perang. Patut jugak ha, suruh curang. Ah, ha, menikah dengan dia dia menikah dengan bini orang gitu. Boleh piorlah. Ha, ah, Islam tak. Nahlah betul orang panggil itu panggil hidup tak ada, ada pelatour kan. Nafsu bermaharaja lela orang panggil dah. Hmm, kupusi pokoknya panggil. Ah, ha, dah Islam aja apa tu hikmat dia bersumpah tu lagu tu ya nak dengar ha maka dia sudah panggil mulih apabila berlaku lagu tu macam mana ha dia ada timbul pengaduai apa apa ni tak ni duduk macam ni Islam tak benar kau pergi masuklah buat zalim buat nyanyah tak boleh tak sahih kira lepas dia ngah balik nah nah ayat kata ni min zaujatihi sawahun halafa billah Nah ha, sama saja bersuap tu dengan Allah, ingat kata Wallahi gitukah? Aw apa dia wasifatih dan dengan segala sifatnya sifat Allah. Ha, Sejak kata Wan yang mana aw wasifatih aw bersuap dengan sifat-sifat Allah. Nana demi kekuasaan Allah. Ha, Nana wa izzatih wa izzatillah. Demi kebesaran Allah, kemenangan Allah. Aw <San> Allah <-an> ha, kawat azaujatihi ditolak. Ah, panggil ilat juga tu. Sama ada bersuap dengan nama Allah betul, ataupun dengan sifat-sifatnya sifat Allah, ataupun tak ada bersuap dengan nama Allah gitu dah tak like io. Gantung iezuk akan wat <-an> azaujatihi akan waktu isterinya tu taklik ditolak dengan cerai. Lah mana dia kato? Sekiranya kalau aku bertemu najayo mung cerai, Ha jadi, tak jadi cerai. Haa, dia tak tu sekali jadi dah tercerai. Ha dia dak kato itu. Ha tu panggil ila juga. Nah, rupa masalah kita tengok belakangan tu. Au allaqawat azwajatihi bitalaqin au idq. Ha ya ada sahaya bodak dak? Ya ada hamba. Nah ya, nah, pasti ya lah ta'liqlah. lah mana, rupalah. Ha gini rupalah masalah. Ka <tuh> seperti kata zau lah. Ai dia kata ke isteri dia tu. Dia kata in wa ta'tu ki fa dia panggil tolak <tuh> di yang ditakliq dengan eh uh, Dia kata in <tuh> wa jika aku watik engkau fa'anti talikun maka kau tertolak ah tu panggil ilat juga walahal tak ada cukup wallahi kepada ahli panggil panggil jalan juga ataupun dia taklik masalah saya jadi merdeka saya dia dia kata nah ha ayat kedua au fa abdi mana iwata tu ki fa abdi jika aku watik engkau maka hamba ku tu Ha, jadi merdeka. Ha, ah pai takut saya jadi merdeka ke? Ya tak mesti. Ah ha, dia. Baik. Fa iza dan apabila wati'a tal ah nah. Kalau gitu ada uh, ah wati'a nah eh, wati'a ah ya wa bi ayya tuu atadiwati tu nah ah ha, pa tengok dulu lah kalau ada dua-dua lorat lah, wati'ah kalau dia tadi wati' tu sif ha, nah jika aku, jika aku wati engkau maka aku yang tertolak ah ni pula pada luah sekali lagi ha, apa izah tulis macam ni macam, macam wati'ah dah ni dan maka apabila wati' ya tertolak tertolak ia ya ha, Ya zaujatuhu tak tolak. Tak Ada kena kata aku tolakkan dikau. Wa athaqal abdu dan jadi merdeka oleh saya tu. Di. Ha, dia kata kalau aku watik maka saya aku tu jadi merdeka. Apabila dia berlaku watik maka saya dia tu jadi merdeka sendiri. Wa kadza law begitu juga kalau berkata Yaz. In wa in wa itu kifallahi alayya salatun jika aku wati kau maka bagi Allah atasku. Ah ni apa yang dia panggil apa yang ni apa yang dia panggil ni ni apa yang dia Haa, bagi Allah atasku puasa Ah sembahyang atau sawmun atau puasa atau hajun atau haj atau itkun ataupun merdeka saya semua rupa masalah dia bila-bila orang itu fa'innahu yakunu mulian aizah Maka bahawasanya Azawd yang katalah tu tu, jadi ia panggil orang yang berilak juga panggilnya. Haa, situ ya yang nak tu. Mak Rapa yang kata orang yang berilak juga. <coughs> Bila masuklah orang yang berilak, hukum macam mana? Haa, hukum tak ada ayat lagi tu. Haa, saya nak ayat atau tu panggil belah tu, panggil ilak lah. Ah Allah Tuhan kata bila perempuan yang kena ila oleh suaminya kena tunggu masa 4 bulan kena kera ha, kena kera 4 bulan supaya kena cirang nanti lepas haid apa tu gitu ha nah. Balik pihak hakim ke apa pun tak payah nak paksa dia, pasal dia bersumpah taksi. Ah ha, taksi itu ha, buku. Ah wei nak dia paksa taklislah kena tunggu cukup masa 4 bulan. Ha panggil dia, kekejap berkira. Ha kena tunggu masa. Kata Katanya dalam ayat fa in fa'u fa Allah wa qurur rahim. Maka jika faik hey, apa faik hey? Yakum Bali apa dia wati pakai isteri seperti biasa. Ha tak apalah. Tak ada apalah habis cerita. Hmm, selesalah. Hmm maknanya. Ayat ha, tengok hukum tu ub cara dah. Lalu tu tube hukum kata macam mana apabila berlaku bersumpah macam ni? Wa yu'jjalu lahu. In sa'alat zalika arba'ata ashhurin nah tu mik matematika dan di yuajjal apo yuajjal ayyum halu dan ditimpuh ditangguh masa kita nah wa yuajjaluhu ayyum halul muli artinya dan diberi tangguh akan aa, baginya nya mananya diberi tangguh akan suami yang susah itu hatman mestilah nah, kena bagi ke dia ah uh, in sa'ala dzalika jika uh, minta ia akademikian itu hmm, sini kata syekh Ali Sabiq qaidilah fal aula tak saya katalah in sa'ala li anna ta'jil la yatawaqqafu 'ala su'aliha wa qad sarrahal ashhab ay ashab asy-syafi'i bidarbil muddatati binafsihah Nah, dengan bentangkan dengan menjadikan masa sedirinya. Sawun sama ada alimat tahu ia bisbuti haqqiha fil talabi sama ada dia tahu gitu atau lalu tinggal dia tahu kata sabit hak tapi dia tinggalnya dengan begitu qaddan sengaja dia atau am lam ta'lam bih ataupun dia tak tahu apa-apa-apa ada kialah jadi apa yang kata masa tu Uh, mesti dah kena tipu hukum syaraknya wajib kena tipu kepada si suami bukan tekan suruh ciran ada pihak syarak tu bagi tipu ah ha, dah dia bersumpah taksis subuh ah ha, hukum syaraknya mesti kena tipu kepada suami dalam masa 4 bulan ah ha, tu mana kata wayu ajjalulahu ayum halul muli hatman erti diberi tangguh diberi tipu Akhir suami yang berilak itu hatman mesti wajib ni tipu pihak sarak taklah tinggal lah dia ah ha, kena keua dulu ha, nah hurran kana au amdan ah sama ada yang merdeka ada ia ya al-muli nah ha, seorang yang berilak tu sama ada ah ha, yang merdeka ataupun dia tu sahaya nah ayat tu betul masa Allah tipu 4 bulan ni sufa je masalah sahaya dengan orang merdeka sufa je hukum tu Ayum halul muli hatman Fi zawjatin mutiqatin lil wat'i Selalu situ Diberi Pada isteri yang kuasa ia ke wat'i itu Haa ah. Nah Sebab apa dia kaya gitu Hasiyah kata Qawluhu fi zawjatin mutiqatin lil wat'i Bi khila fi ghairil mutiqah Lahul barsalah zaujjah yang tak kuasa kawati hak tu qala minhal illa uh tak sah dimula lagi dah ilak kama yasihu minar ratq wal qarnaq itulah ah ha, tak sah ilak daripada ratq apa dia hak ha, dengan daging ah ha, sumak lubai parak dengan daging sumak dengan tulang ha, ah bas supah ilak tak sah mula lagi dah apa boh? Liannal <tuk> maqsuda minanil karena tujuan dak bersumpah <tuk> macam tadi tu ialah Alim alimtina'u minal wati. Ha dia bersumpah belatah atas alas janak dak alihlah Mudah cakak budak-budak gak. Dia ada nak marah nak gapo ya bersumpah. Ha apa alasan macam dulu. Dia nak marah gak dia bersumpah. Bila bersumpah gak? Ha dia tak leh tutup lah pasal kalau bersupah, dia Atapun, Kalau bersumpah mu jadi tertolak kalau bersumpah haram atas aku, ha sebab dia bersumpah tak bersih. Ha dia boleh buat dalih gitu tak sarap pun benarlah ke dia dalam masa 4 bulan benar ke dia ah ha, tu maksud daripada ilat ha, ialah alim tinak min alwata'i ah kalau gitu wa al alwata mumtani umpi tilka Apa tilka iaitu hukum masalah hak orang ilmu tilka lahu mm makna falamana lil halfi alaih tak ada arti lagi dep sopah ah ha, ya hukum ni sulit sikit dah eh? nak kita ni sulit sikit hukum ni Ha, tapi dalam Quran ada sebutlah yaq ha, menai dengan cara ila panggil yaq <tuk> insa al zalika jika aa, minta ia apa dia zaujah yeah. zalika akan demikian tapi asy-hayat ya, dah tadi kata hmm, jika minta ia akan zalika zalika apa tu ambil masdayu ajalu tadi zalika takjil siapa ha, royak dia wa qaw wa wasmul isyaratati fi qalihi insa'alad zalika isy isyarat zalikatu 'aidun 'ala ta'jil kalimat situ al mafhumi min qalihi wa yu'ajjalu ha, jika minta ia-ia zaujatuhu dia tu akan zalika zalika ta'jil ha, mesti diberi timpuhkan suami itu arba'ata ashhurin 4 bulan dia hmm, sekak 4 bulan je Ah, ha, Sabit tu Apa nama ni ha, Apa dia Dia antara Idah wafak Dia 4 bulan Patut Tambah 10 hari lagi Nah je payah masa tiuk ruh ha, Masa tiuk ruh 4 bulan 10 hari Anak kanongnya 4 bulan 10 hari Masa tiuk ruh Haa Haa Li'annal mar'ata tasbiru Alal rajuli Arba'ata ash'urin Katanya kerana bahawa perempuan tu dia boleh sabar di atas lelaki atas 4 bulan wa dzalika ah ya'na sabruha lepas pada 4 bulan tu dia paling punahlah sabar ah ha, ha, ha, sampai tu sarak belalah kira 4 bulan dan 4 bulan kira ke dia balik suami dia bagi bersumpahlah kata dia tak sesubuh salah satu kek dialah ah salah satu kek dialah ah ha, sarak ah ha, sarak-sarak bagi untuk dia dalam masa 4 bulan lepas 4 bulan tu kira hmm tu dia InsyaAllah Jalika Arbatah Syurik Wa bertidak uhah Nak kira mano Pak Bula tu Nak mula nak start di mana ha, I bertidak nak start di mana Pak Bula Dia kata saat ni uh, Diberi tipu Pak Bula nak start mana Pak Bula tu Katanya Wa bertidak uhah Dan bermula i bertidaknya start ha, Mulainya nya arbaati ashur tu kira mula kira fizaujati pada isteri minal ilaiah start situ eh. mula i nya 4 bulan tu mulai daripada ila tu daripada dia kata wallahi demi Allah aku tak mau tubuh mu ah deh ataupun dengan betul taklik jika aku subuh mu maka mu tertolak ah dia pun tak subuh ah kira mana tu pak 14 Beri kerah ke dia Empat bulan mulai daripada dia Belafak ilang ha, Kira situ satu dua tiga lagi cukup Empat bulan kira situ Hmm Ha ni kita boleh dengar hukum dah Gambil Dengar hukum dalam ugama kita Sekalipun benda tak berlaku Ha kita main tengok hukum Wa fir raj'iyyati Ha saat ni masalah Masalah apa tu Masalah isteri Amulai daripada ilah wa fir dan pada masalah perempuan rajiyyah Apa mano perempuan rajiyyah ah ha, kata ha, kanak ki perempuan rajiyyah ni perempuan yang dicerai satu atau dua dia dalam edah boleh rujuk ah perempuan rajiyyah ah ha, seorang tu dia cerai isteri dia baru satu kali dia cerai Ha, ada dua lagi atau pau tiga kali ha, dua kali ada satu lagi maka perempuan yang diceraikan satu dua itu nasbah kita merdeka perempuan tu panggil raj'iyyah perempuan tu duduk dalam iddah ya yes, sekiranya kalau suami nak balik boleh rujuk ah ha, dibasakan raj'iyyah perempuan jadi bahasa kepada raj'iyyah rujuk dia panggil ha, baik katalah sia fa iza talaqaha talaqan raj'iyyan nak buat masalah oleh itu maka apabila cerai ia seorang si tu si zak akan okay, isteri dia sebagai talak raj'i semasa dicera satu lepas pada dia cerai ثم ala minha lepas pada dia kata ke isteri dia aku tolak kau ha nah, dia kata kat isteri dia aku cerailah engkau masalah kemudian dia ila ha wallahi aku tak mau tubuh mu lepas pada cerai tu dia ila Ya sah ila Ha ni kata isteri Jadi cerah satu dua tu Hukum isteri lagi Haa Beberapa tu Lepas tu Haa Nah Setengah padanya Hukum ila Kalau gitu Apabila dia bersupah gitu Lam tuhsabil muddatu Tak dihisap Tak dikirakan masa Masa tu dalam belum pada rojak tu Tak kira Nah, Lepas pada dia kata Aku cerah mu Haa Jadi percera tu lah Isteri dia dia panggil Raja'iyah. Duduk seminggu, dua minggu ikutlah kita kata. Kok mana dia kata? Demi Allah, aku tak mahu subuhmu. Walhak. Kerana tubuh hara, dia kata. Haa, dia kena rajak dulu. Nah, haa, Ilak, dia kata. Haa, maka masa dia ilak tu tak kira dah. Tak suka masa dia kata katakan isteri dia tu. Waktu mula dia ilak tu, kira selalu masa. Haa, ni dah ni, tak hisap masa tu. Sehingga mana tu? Hattayuroji'ah. Ia. Ha, duduk semanggu, manggu, ha, dia hujan rejak dia. Ah seminggu, dua minggu sebulan ke, ah dia rejak kelik. Apabila dia rejak kelik, katanya fala tuhsabu fi hadhihi as-surati minal Ah maka tak dihisabkan pada ini rupa ni daripada ila'. Hmm tak dihisabkan masa tu pada ini surah minal ila'. Apa? Lintina ingin waktu isyarat engkau ah ha, kerana tertegoh Wati pada syarat bila-bila bela paciga, ah ha, bila-bila paciga istri itu hara dah lah, ha, hara dah lah ha, nak tengok menengok apa dia tu ha, lain apa dia orang orang tak boleh nak. Lah. Ha, Walauku hukum isteri lagi pada pihak nak klik boleh, ha, pada pihak kalau cikgu tambah ku jatuh tambah tamboh, ha, ade. Kalau nyinggi mati sebelah-melah Boleh bersaka pergi mari Haa Terhukur isteri pada hak tu Nah Haa Kemudian Haa ke Haa Haa Haa tipuh masa empat bulan Mulanya Daripada Haa uh, Start daripada Mula dia lapar ila Wafir raj'i Kalau berapa hak ia dicerai Haa uh, Dalai edad raj'i Mulali Minar raj'ati at ya, tawfi rrajiah atau pada fizaujah minar raminar rajati atas daripada kata minal ila yang panggil satu arah atas dua maktub panggil Ha tak apa? Tsumma lepas tu kemudian ba'da qidai hadhil muttati. Ha tak apalah. Dud tunggu-tunggu sampai 4 bulan. Kemudian ayatnya selepas daripada sempurna tepecuku empat bulan ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat itu. ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat diberi pilih siapa je diberi pilih ha ni kena ada di pengimpain lah Betul saja kata qawluhu yuqayyarul muli ai qadi ha tu kena ukat romak nabi nafa'ilah dalam sias tu ai yukhayyirul qadi arti bila cukup pak bulan balik pihak qadhi nak panggil ha ni dia kerja jadi qadhi dia tu eta ni Ah, sepatutnya tengok bekue agak. Ah, apa dia majlis ke ada salah ke gini di majlis? Ada apa gini di majlis? Salah tanggungjawab dia. Ah, dia sama galah ai, saya tak ada sibuk. Ah dia terlepas bolehlah. Ada apabila orang tu nak terlepas alih. Ada alih sibuk. Tak alihnya. Tanggungjawab dia. Ah. Apa dia? Apabila siapa masa dia, qadi beri pilih kepada suami yang bersumpah tadi. Suami yang berilak tadi, ah, ha, tu mana yu khayyirul mauli ayu khayyiruhul qadi, biitalbihah, in kahat bali walau amatan, ah, di beri pilih antara apa tu? Yu khayyirul mauli baynal faiyati, ah, di beri pilih antara fai'ah. Fai'ah. Tapi asyadza boleh baca dua dia kata Nah Bifat hilfa pun boleh Wa kasriha pun boleh Minal fa Apa dia Bainal fai'ati Fi'ati Ma'fuzun Ma'fuzatun Minfa'a iza raj'a Lirujui ila, ilal wata'il lazim tan'amin Haa Pihak kazi halahana ni Masa tipu cukup dah ni Bila cukup dah saat ni diberi pilih kepada suami panggil si suami yang berilak tadi Zaid masalah panggil alana ha, Zaid masa cukup dah ni 4 bulan ni pihak kodi beri pilih ha mu pilih lah nak pilih ke anak antara fai'ah apa fai'ah yakni mu pakar mu nak kedalakan ke istri mu ni nak lagi nak lagi <coughs> mu kena duduk watakfir lakoh gi dulu dan antara bayar akif nah Fai'ah <tuk> watakfir Haa ada. Serta bayar kifara Gitu binas nas biasa baca Watakfirah Haa Mansubun ala'anahu maful ma'ah Tadi Haa Maknanya Amu Antara muwateh Lepas tu Muhna bayar kifara Sahabat dia lawai supah kan Dia lawai supah Demi Allah Aku tak mau setubuh Isteri aku Haa Bila dia supah gitu kalau dia setubuk dia kena bayar kipharap ha, tapi masa belum 4 bulan biarlah senyap dulu bahawa oh, cukup 4 bulan Ha, kalau dipanggil lah anak zahid nak lagi kat anak mu nak pakar kamu nak bayar kifarah. atau ha, kalau tak si wotolaki hati tamik mata dia beri pilih antara cerai kalau mu tak si mu cerai dia tak boleh dia gitu ha, sabit dia panggil tak ada pemimpin tak boleh. Ha uh, bila jadi masalah dia kenal lagi tu. Ha uh, tengok di rumah tangan tak jadi lagi sama tak imin. Ha tu ngada tak imin ni orang sampai <coughs> kata bab tu je kata nak ada kuasa gati. Bila tak ada kuasa, ha uh, hok ni tekal sini nak buat apa boleh. Ha uh, kita. Nah, ajak-ajak gini motor se juga, han nak buat apa boleh? Dia kena masuk pada yang kuasa dalah. Ha uh, bab tu dia kena ada pemimpin. Hmm, bila jadi masalah macam ni qadi nak panggil right mu diberi pilih antara kalau mu nak pakak mu pakak sebagai isteri mu pastu mu kena bayar kibarah kibarah laweh upah mu besupah tak tubuh ah ha, pas mu pakak berarti mu jadi hanas laweh upah mu nak bayar kibarah ah nak waktu ko ko mu tak cerai tak sesubuh mu cerai jangan cerai apa duduk pedak jangan orang okay, panggil jadi perempuan kal mu'alaqah sepuluh duduk gatung kaki tak sapar bumi tangan tak apal langit ha. gatung langit tak apa jijak tahu bumi pun tak rapat nak berumah lain tak boleh dia jadi isteri orang okay. duduk apa suami tak ada haduk oh, apa lagu ni sarak tak menang lagu ni ha. nampak tak tu ha. tiasa jahiliah dia dera lah tu tu dia ha. Lalu tu katanya yukhayyaru bainal fa'ati laguana fa'ah ah kita duk langkah mik mata bantai plek semula makna fa'ah tu ialah bi ayyulijal muli hasyafatahu ya, ah yo dengan bahawa Memasuk oleh suami yang berilak tu atas hasyafahnyo ah ha. ah tak apalah ada hasyafah pala zakat ada Hak tak ada ah ha. hok tupuk Oh, au qad raha ataupun qadnya kada hasapah hak ni mim maqtu'iha daripada orang yang dipotongkan hasapah orang kena kerat hmm zakar dia kena kerat cuik kerat demo galik dah mana nah ah tu kena qiya qada masuk oleh muli akan hasapahnya taluk bi qubulil mar'ati ba mana pit dah tu Ah ha, pada kubu ah ha, tu maksudnya wati bahalah ah ha, tu ah ha, diberi pilih antara watis tubuh wa tagfirah segeto ah ha, ya baca binasbi kama wujida fi ba'dinnusaqi bidhabtil qalami bahwa mansubun ala annahu maf'ulun ma'ah walau qalama at tagfir oh hak tulah kana wa awdaha tak nak keliru dah Nah, ini <tik> ha, ni kena duduk menunggu. Yu khayyaru bainal fai'atis, goparak wa tarfiri. Kena duduk menunggu. Ha, mafuul ma'a. Ah. Kalau kata bainal fai'ati ma'a tarfiri, oh terah. Nah, dialla yatawahama annahu minal mukhayyari fih. kalau baca wa tarfiri gak, nah maksudnya kata tiga perkara dah diberi pilih. Dak. Nah, maknanya tubuh serta bayar kifarat. Ah ha, jadi kiasalah hutu tu. Hmm. Bina'an ala Kira'ati biljari bil jarri. Wa laysa kadzalik. Wa ha, inna matakhyiru huwa nya diberi pilih tu bainal fayati ma'at taqfid antara pakat ah isteri kembali kepada tubuh serta bayar kifarat dan wa bainat dan antara cerai. Ah tu dia. Hmm. Wot takfir, takfir gapo? Bayar kifarat gapo ni? Ha dia panggil prap-prap. Ha cecap kip, para, cecap kita cakap tak kifarat, kifarat. Ha dia panggil prap. Kena prap. Kena prap. Prap gapo? Prap buku dia salah bersubah tasis subuh. bila dia subuh, dia kena prap. Kena bayar prap. Ha tu. prap dia panggil. Ha istilah dak? Uh, wa takfir alil yamin <tellan> <tellan> in kana halquhu billahi ala tarki watiha ha. jika kata-kata uh, stubu serta bayaki parat ni jika adalah bersumpahnya itu dengan Allah bersumpah atas tinggal wati kenya ah ha. baik lagi in kana halquhu billahi ai au min sifatih <tellan> wa in kana al ila ubiraidil halfi min sifatih ha macam hak taklid tadi ha tu dah dak kena kifarah tu wa qamaa ma allaqahu alay. Supo hak-hak masalah taklid. Dia kata sekiranya kalau aku watik engkau maka engkau tertolak. Ha nah. Kalau sudah dah kena aja kifarah bocukuk 4 bulan. Ha ya tak ada jadi cerita apa tu dengan kata lah tu tu. Boh cukup Pak bulan ha mu ni. Ha. Amun nak pakak ko si sih. Ha itu nak pakak. Po bila dia setubuk ha berlaku mu alat dia taklik ko tadi. Amin talak ing ko. Aduh. Ha waqa'ama. Berlaku ulah barang. Barang apa? Allaqahu ya telah taklik ya ya zautuhu akanyo. Ha akamar tu. Hmm. Eh. Ia telah ta'liq ia akan nyakit apa dia? Aka watih Ia telah ta'liq alaihi alamah Gapa ma? Ma dia panggil mu'alak alaihi dia Minta lakin aw itukin Dia kata dulu Minta in watih tu ki fa'anti taliqun Itu ma'alakahu alaihi dia panggil Bila dia watih Isteri dia dah tersolak Dia berhadap pada kena projek suku lah maknanya Haa nah. Ataupun dia kata, jika aku watik kau... maka hamba aku tu jadi merdeka. Ah. Ha. Apabila dia watik, sahaya dia jadi merdeka. Ah itu mana kata wa wa amma allahu alaihi alama. Ngapa? Min talaqid au itu pin. Hmm. Waladhimahuma altazama bin nadri. masalah nazar. Ha, ah dia kata jika ha, bagi Allah ta'ala aku. Ah ha, jika aku watik bagi Allah ta'ala aku. Ah ha, aku puasa. Ha tu maltazamahu, dia sanguk nak buat gapo kaliwati isteri dia. Dia kata dia nak sembahyang, jangan sembahyang. Ha tu lazimahhu lazai akal dia oleh maltazamahu bin nazri. Gapo dia maltazamahu? Min solat ting tadi wak misal ni, au saumin ke au hajjin ke au tikin ke au sadaqotin ha, Ini sama maro tadi hukum ini pelak, dak? Ha pelat. Kita jaga Tajarar, dengar hukum ini ni. Hmm, dia. Walau bagaimanapun Nawayat kata dalam agama Islam kita ni Cukup lekat Ada semua apa, Segala apa gerak-geri berlaku tak kita Apa'alil mukallafin Segala perjaan Mukallaf Itu ha, semua sakut dengan hukum Agama ha, tak ada, ha, ada. Ha, Dia beri pilih antara Fai'ah ma'an awal awa takfirah Wah, wallahki dan antara cerai. Kali ya tak saya setubu juga. Dia kena cegah. Ah, dia kena cegah. Payatos saya juga. Kita terbuka tu. Ah, wallahki lil mahluki alehi antara ceraikan akan tulalalitak diah mabu. Mabu bagi isemasdar yang mana tertulis dan mencerai, menceraikan perempuan yang di yang disumpahkan atasnya itu. Kena juga? Pakai letak sejurah. Fa'inim tan'a. Ha, Hukur turut pergi lagi. Haa. Sabit dia tak pada. Kalau tak pemimpin tu. Kena orang kedai bel. Suruh duduk putak sejurah. Kerah putak sejurah. Apa? Kacau-kacau munak lah mana. No. Atas kot tu kele. Tahun ni tak ada pasal weh. Haa. Ha, Nampak dah tu. Sabit dia kena duduk dia kuasa tu. Haa. Suruh curah putak sejurah. Suruh duduk putak duduk Mana pakai putak sejurah lepas godak. Ha jadi gitu. Ha hukum kata fa'in mintana az-zawju maka jika tertegah oleh suami itu masa cukup dah 4 bulan. dia diberi tipu tu siapa dah Nah diberi pilih tau saya berlakon. Ha maka jika tertegah oleh suami itu minal fa'ati daripada fa'ah. Ha mana kembali kepada setubuh. saya juga. Ada tu, ha? ha, juga. Watola pi? Ah, juga pun tertegah juga. Allah Ko Alehi lah kimi mu. Ah, ha, ha, ha, ha. tu dia ada. Nas cajah Jawa cerai atas. cerai atas. ni mana? mana cerai yang kerasi, ini? ni? Ko anda ini bangkit, ha, atau mengeras ini kebangkit? Ah, ha, tu dia. Nas cajah Allah Ko Alehi, nas cajah cerai. Atahnya Atah muli mana cerai secara kerasi Paksa Oleh Al-Hakimun Dia panggil paksa dengan jalan sebenar Lagi selera kita boleh Paksa dengan jalan sebenar Panggil ialah paksa Dia kira sungguh bukan paksa kali Haa, Dia panggil nak baik ke dia Nak mengolak Nak apa dia Nak Nak selamatkan, Nak beri keadilan Haa, Nak beri kesepunaan eh. Supaya pergi doa paksa So keluar zakam Tak keluar ha amai apa kata dia tu keluar zakat ha ambil kelik hot base hmm ataupun amun kena keluar lembu ni ha dari 30 ekor nak keluar sekor ha nah ha ya sekian sekian umur tu saya keluar harapah mai ha nampak supaya rapah tapi dak tolong menyuci ke dia ha gitu bet dia kena bagi kuasa tu misal lah kena seorang tu dia curi barang atau orang si Zaid dicuri barang si Khalid pastu pecah ah berpecah hang muh nak bayar baik kau se bayar wikle dia tak se wikle wikle tak se wikle mau dia dekat gah dia oi ah tu patu rupa zuhair pakso tapi dak hat kau wikle lah jome itu ah baik bare ni juwi ketua dia pun suci ah Kalau tidak nak lekat jejat panjang lagi pada akhiratlah ah hatu panggil pada zuhair pakso ada ko adat kita ada rebut barang dah. Kita weh hak seorang ni, hak seorang ni rebut baik. Nyangehlah dek. Ah hak ini bai hak ni. Ni hak dia hak ni. Noh nak rebut anu. Kita kombaik. Bi kleh tasik. Bi kita ga rebut gaya Allah dah kira dah. Bi kleh kono. Pahare panggil apo? Zahir rupo paksa sebenar dah Ha lawa dah tu. Ha Islam diwangi illa bil hak. Ah fa iza athamu minni apa nama ni fa ha, apabila mereka berucap asyhadu alla tak ada apa athamu minni di ma ahum ah mereka pelerolah darah mereka darah mereka dihormati pada syarak tak boleh nak menumpah darah dia tak boleh nak menggoriskan ah ha, mengecik darah dia tak boleh kerana maha setiap titik darah tu maha harga dia nya tak boleh Ha, Pakai katakan Illa hakil Islam Malaikah dengan hak Islam Haa Alhamdulillah Zina kau Haa Itu buku lain Haa Itu dia Hmm Bunuh orang dengan tak sebenar kan Haa Itu hak Islam dia panggil Itulah kita tengok di sini Rupanya Nah Apabila dia tu ganah Dia panggil Nyebuat ke isteri belah tu Besupah Taksis Tubuh Ha, cukup tipu fak bulat tak taksir juga. Darit tu mencera cerai apa taksir juga. Ha? ada jalan keluar iaitu mencerai atasnyo atas al-muli oleh hakim. Kira berapa kali saya? So, Talqata wahidatan raj'iyatan. Ha hakim okay, boleh cerai satu ya cerai dua, tiga, cerai satu ya. Dia ya, nak semula dia rajak balik. Ha tak rajak terlucuk dengan gitu. Hmm itu dia. Fa in tallaqo akthara minha ha ha Tok Hakim pun, oh gerah. <tuk hukumnya> kerah perut dia ni. Zain, mun kena cerai, tak sahih. Ah, dari temu pakat, tak si juga. Ah, kerah mu Zain. Ah, satu betul lah. Dia hukumnya boleh menceraikan oleh Tok Hakim. Tok Hakim galak nyal mon talak 3 lalu masalah. Oh, kata dia, fa in Maka jika cerai ia ya al-Hakim atsara minha lebih darinya dari talqatin wahidah. Hmm, Hakim talak dua atau talak tiga selalu. Tak Jadi lam ya kan. Ha, tengok. Ha, tu dia ada, ya ada tangguh dia Allah. Islam ni mulad sumuhaj. Nah, tu dia. Bukan kata, awak kata tu Hakim ni boleh mengrasi, ikut dia nak wak tiga selalu pun ba salah. kata lah siap qauluhu fa in tallaqo akthara minha lam yaqo kaan tallaqo sintain aw thalathat fala yaqo tu langsung ana tengok zahir di sini dak lam di sini mana fala yaqo illa talqatun tak jatuh Mereka hanya satu Bukan tak jatuh langsung dak dia tolak 3 selalu jatuh saja hmm dia lah. sahabat sarok beri lagi cadangnya takut dia mikir It, nak kulit. Nak kulit, ya mai mikir sassa gapo nak balik nak balik ya rajah ada peluang lagi untuk dia paduk molat ah duk molat bina rumah tangga dengan comel ah tengok dah isla tadi masa Allah suruh duduk tak si suruh kira apa tak si tertegah daripada fai ah watala. apa kata kalau tertegah daripada fai ah saja apa ini tanah aminal faiati faqad maka jika tertegah ia zakat tu daripada fai'ah saja ha ha ni gini pula amarahul hakimu bitalaqi apa mu nak nak pakai ke dak istrimu tasir ha kalau tasih suruh akan dia ha akan zakat tu oleh al hakim bitta la ti dengan cerai ah suruh dia cerai suruh dia tak ada cerai selalu tok nak mencerai selalu tak leih ah suruh dia cerai ah apa suruh cerai tu tak sel si cerai baru kiri dengan jalan ah kerah si hmm. haa, jadi bila kita seru mari segala hukum saat ni tak lepas pada daf'il mafasik nah haa, dengan jalbil masalah nak menolak, terusakkan. Okay. Kalau syarat tak ambil percara lah, ni, apa yang rusak lah. Rusak balik perempuan. Dia rusak balik orang ni, apa yang timur ke ganasya. Zalim orang dia panggil. Kau nyanyi kau orang orang dia panggil. Haa, tak boleh. Setelah tak ada hajar zalim. Hingga siapa Allah Ta'ala mengatakan, haram atas dia zalim. Haa, nah. Hingga siapa jadi satu sifat kekurangan yang mustahil atas Allah Ta'ala. Begitu juga, dia tak rela hama dia tu melaku zalim. Ha, Allah Taala lah hamba dia telah melaku zalim. Lalu tu dia pelatu hukum lah ni lah ni lah ni lah ni. Tak turunlah ni ha. Ha itulah cerah pada dialah. Abi selesailah kita pada pasal bicarakan ilah Ha apa nak jaya kita ni. Ha, kalau besar lagi je panjang lagi caraat. Eh. Ha, ni pun tak ada tengok kalau hasiliah kalau masuk kelas sia panjang lagi cerita. Juga nah, lah faslon di akhir musim hajar.